А матрос іде. Тут Булат пам'ятав кожну тріщину. Вони чаїлися під зрадливим шаром снігу та фірнової крупи, тягнучись уздовж берегової лінії півострова кількома рядами, мов невидимі лінії добре замаскованих ворожих траншей. «Тільки не треба поспішати», – сам себе умовляв Булат, переводячи товаришів через небезпечну зону. Останніх півмилі вони долали кілька годин, аж поки дорога під ногами вирівнялась і далеко попереду зблиснув у Гурії з крижаних брил. Філа Марша та його трьох товаришів, вони знайшли неподалік Гурія. Американець і шотландець були в мішках, а Нансен і Дон Фернандо грілись у затишку проти сонця. Професор дивився кудись у бік, поки Нансен пояснював. Тріщина впала на професора Марш і містер Макміллан. А ви? Півлоба в Нансена запеклося кривавим струпом. І я трохи дуже. Дон Фернандо розповів. Нансен поліз їх діставати, але перетерся мотузок. Нансен полетів у тріщину і вдарився головою. А ваша рука? Провалився в іншу тріщину, містер Матрос. Рука зламана, але зможу йти. У них справи значно гірші. На двох, дві ноги, аж тепер розвався професор. Макмілан мовчав. Жак Антуан розпалив примус і нагрів у воді кілька бляшанок згущеної кави. Потім попробивав олівцем дірки з одного і з другого боку кришки. І змордовані голодом люди, на мить, забули про все. Наріта-сан смоктав каву й плакав. Сльози змішувалися з густою рідиною і збігали по бороді, а зуби хижо клацали по бляшанці. Голод іще зроду нікого не прикрашав, косуючи на японця думав матрос. Я навряд чи привабливіший. Усі почали моститись у затишку серед пласких заструг. Сьогодні ніхто не зміг би зробити й кроку, Жодна в світі сила їх не підняла б. У дорогу рушили о другій ночі, коли на півночі, прояснив молодик, а з полюса скотилося присадкове та червоне сонце. На нартах лежали Макмілан і Філмарш, обмощені чотирма спальними мішками. П'ятий був повен консервів та згущеного молока, а біля дуги лежала каністра газ. Нарти тягли Булат і Жак-Антуан, Хоцудай і Наріта, Райман і Брус. За саньми пленталися Нансен і Дон Фернандо, а за ними невмируща сука та Бенедикт, який час-почас час голосно кричав і ляпав лисими крейцями. На снігу місцями позалишалися вчорашні сліди, і зону тріщин перейшли дуже легко. Макмілан показав кудись далеко в бік, а ми рухались майже понад бар'єром. З-під каптура в нього виглядав мокрий чуб, хоча з півдня тягло міцним морозяним вітром. Шотландець спрів від болю в переламаній нозі, стягненій двома дощечками з ящика. Філмарш із прикрістю пробурчав. «Ніколи не думав, що це таке ганебне почуття, безпорадність. Коли тебе везуть, а в тебе навряд чи буде змога віддячити». Йому ніхто не відповідав. Дорога стала значно рівніша, але Булатові страшенно пекла нога. Сон і їжа влили в них потроху сили, проте її вистачило всього на кілька миль. Булат уже не остерігався кульгати, Кожен тепер бачив тільки себе, власні болі і власну, нелюдську втому, не помічаючи нікого і нічого довкруж. Булат почав механічно рахувати кроки. Це, якийсь час відвертало його увагу від ноги, від болю в перебитих сув'язях горію низу колінної чашечки. Коли випростував хвору ногу вперед, не згинаючи в коліні, біль не так дошкуляв та щойно доводилося перенести на неї вагу всього тіла, як пекуча хвиля заливала була та зніг до голови. Тепер дорога поділилась на припливи і відпливи болю.